«Вілю, позич грошей, хоч три рублі!» Почулося вже тихше, вже з кухні. Ляля і Масюня лукаво перезирнулися і знову захихотіли. В цей час у коридор з кімнати вийшов Сашко. Він, здавалося, також почував незручність за несподіваного відвідувача. «Не смійтеся з нього! Це геніальний український поет Василь Діденко. Знаєте пісню «На долині туман»?» Це він написав до неї слова Щоправда, він трохи юродивий. А що таке юродивий? пошепки перепитали дівчата. Ну, як мала дитина, і затнувся. Дівчата, будь ласка, не розповідайте нікому, що ви його тут бачили, добре? Ляля і Масюня перезирнулися і одночасно кивнули. В їхніх родинах теж знали про конспірацію. Ох, ця конспірація! Яка це складна наука для маленьких дівчаток? Це коли не знаєш, що казати в школі, у дворі? Чи можна зізнаватися, що Тарас Шевченко – твій улюблений поет? Чи тебе звинуватять у націоналізмі? Чи можна казати на уроках «так» замість «да», щоб тебе не звинуватили в націоналізмі? Чи можна лялі з Масюною у школі розмовляти українською мовою, чи їхніх батьків звинуватять у націоналізмі? Причому вони боялися не за себе. Вони знали, що їм, дітям, нічого не буде. Вони постійно боялися, що через випадково бовкнутие слово підставлять своїх батьків. Цей страх за своїх батьків сковував їх і заразом навчав нещирості. На діти шістдесятників бездоганно оволоділи майстерністю щиро казати те, чого направду й не думають. Це були маленькі діти-підпільники. Це були діти, скривджені з дитинства. Скривджені від того, що з раннього віку їх насильно позбавляли найкращої дитячої риси, щирості й чесності. З вони знали, що зможуть вижити, якщо брехатимуть. Тільки брехня зможе їх врятувати в тому чужому світі. Врятувати їх та їхніх батьків. Хай живе брехня. Ляля чомусь пригадала, як щодня Лесика – того, що пізніше став Олесем, а ще пізніше повісився у день святого Валентина на батареї, як Лесика забирала зі школи бабця Федора. Стара, згорблена бабця, яку батьки привезли з села. З Лесика глузували однокласники. Сетрі, сетрі, вон твоя баба Квідора приперлась. Ляля пам'ятає, як Лесик на шкільному подвір'ї верещав на свою бабцю. Пашла отсюдава. «Не хочу з тобою йти додому, не говори на цьому жлобському язикі!» А вона стояла, дивилася на нього мудрими надніпрянськими очима і казала, «Ходімо, синку, додому». Ляля також згадала про те, як Лесик регулярно знущався з Тараса за те, що його батько – націоналіст. Одного разу Тарас не витримав і кинув йому в обличчя фразу, «А твій батько – стукач!» Сказав, я ж присів від страху. У класі моментально стихло. Лише Масюня інстинктивно захихотіла і зробила те, чого донька конспіраторів ніколи не повинна була б зробити. Вона також чула цю фразу про Олесового батька-стукача, що вимовлялася пошипки у їхній сім'ї. Тож уголос на весь клас ляпнула її продовження». І його зневажають не тільки ті, на кого він стукає, а й ті, кому він стукає. І лише коли ті слова випорхнули з її вуст, Масюня зрозуміла, що бухнула щось не те і від страху закрила рота руками. А ще ляля згадала, що саме Олесь доніс на Масюню і на неї, що вони таємно читають книгу Миколи Руденка «Чарівний бумеранг». Муха прогнозувала тоді, що їм обом капець. Однак у їхній школі виявився мудрий учительський колектив, який ставився до дітей опальної української інтелігенції з якоюсь внутрішньою повагою. Може, тому конфлікти загасали ще в зародку? А ще згадала, як за перебудови Олесь зробився першим борцем за незалежну Україну. Він ходив на всі мітинги, бився з міліціонерами, Стояв у живому ланцюгу, а потім узяв і повісився, на батареї, на День Святого Валентина, у розпалі гулянки. Ляля -ля не відчувала дороги. Вона ніби летіла над землею, легенько перебираючи ногами. І від цього їй було прикро. Чомусь несподівано захотілося справжніх життєвих відчуттів.